Välkomna till Carleos podcast Vilket avsnitt i ordningen Det här är, det vet vi inte För det här är ett specialavsnitt Som vi spelar in när vi ska intervjua varandra Och vi kommer att lägga ut det här Utifrån att vi inte kan spela in något avsnitt en vecka Någon kanske är sjuk, vi kan säga att jag är sjuk Eller så blir det för jävla bra så vi slänger ut det som en specialare Ja, och jag kanske är sjuk också ja. Ja. <laughs> Jag har halslös, kan vi säga? Eller så säger vi att det här är så bra ja. Det vi ska göra är att vi ska intervjua varandra Jag som pratar just nu heter Leo och jag som är offret i den här intervjun heter till Carlos. Ja, och sen ska du... Ja, varför då? Ja, och då är det jag som heter Carlos och... Jag som heter Leo. Bra. Ska vi sätta igång? Ja. Jag har plockat frågor från... Ja, men, som andra människor har fått ställda till sig någon gång. Och ja, jag tänker att jag inleder med att berätta lite. Kanske bara... Ja, men typ så här. Den här frågan fick Lars Åhåll Expressen en gång. Eller den här frågan fick... Håkan vara till en chatt på SVT någon gång. Eller sådär. Och sen så kommer det då följdfrågor och sådana saker som aldrig har blivit ställda innan kanske. Vem vet? Jag börjar med den så kallade Peter jide frågan Hur känns det? <laughs> ja, det känns bra. Det känns ja. bra. Det här är en fråga som inte har blivit plockad från någonstans. Men har du blivit intervjuad någon gång innan? Ja, det har jag blivit. Jag kan inte riktigt komma på det. Men jag vet att jag blev intervjuad när jag skulle provspela för julkalendern för många år sedan. Det, det, det blev ju en... Ja, en video jag blev filmad samtidigt som mm. intervjun var. Men det vore konstigt om det var den senaste gången, men det kanske det är. Ja. Kommer du ihåg någon fråga du fick då? Ja, vad vill du jobba med i framtiden? Vad sa du då? Ja, det är en fruktansvärt problem att svara på det. Ja. <laughs> men till slut så eh, svarade jag Greenpeace. Just det, det har du ju sagt. Det ja, jag skrattade du... jättehört när hörde det förra gången. <laughs> jättetanskigt gjort. Vad sa jag, du? Jättetanskigt gjort av mig att den gången. Men, men vad tänkte du då? Vad, vad tänkte då? Ja. Då var det... Det var ju, det, men det var nog ganska populärt på den tiden. Att, att vara mål och tror, min, min mor hade nog hjälpt mig mycket att in på det spåret. Ja. Och vi fick hem den tidningen varje månad. Var alltså, om deras sanktioner runt om i världen. Och, <coughs> vi hade någon, någon, någon videofilm som man fick med i någon tidning där. Så jag satt och kollade på om igen. Och det var ju jätte... Bra propaganda för någon som är tio år. Mm. Det är klart som fan att valarna ska räddas. Det kan jag fortfarande tycka men jag är inte, inte engagerad där så. Nej okej. Okay. Men det, det, var då, det var det jag svarade på den frågan då. Nu kommer en fråga som jag tror att du har fått för jag tror att du har blivit intervjuad även senare men kanske inte på det sättet men arbetsintervjuer. Åh oh, du? Det, det, jag... det var inte men det... Varför går man inte dit? Nej jag vet inte. Varför jag på det? Ja, jag men på. det är inte samma typ av fråga men men den här frågan, jag, jag hoppas inte att den ställs längre för att det är ju en sån himla klyschefråga. Men vilken är din starkaste sida? Ja, ah, just. Det, det är ju inte, alltså inte alls intressant att ställa en, en arbetsintervjufråga men nu tycker jag att i det här läget är det intressant att höra vad du säger. Ah, ja, min starkaste sida. Jag, jag tror att min starkaste sida kan nog vara vissa sätt att de säger ödmjukhet. Att det är ödmjukhet att du, att du kan känna att de har fel. Du kan, du kan gå in i dig själv och, och reflektera över saker och se hur någon annan ser det och gå, gå, utgå därifrån. Samtidigt som okay, jag har blivit kallad att jag är, att jag är väldigt snäll om jag inte ser sån ut ibland. Jag har blivit kallad för bra, en, en bra ledare är det I, man... vissa, i vissa avseenden. Men är det vad du tycker eller vad de tycker? Ja för frågan var vad jag tror mina starkaste sidor är. Ja eller vad du tycker din vad star jag tycker starka sidor är. Ja det kanske måste säga en men säg några. Eh, Min starkaste sidor. Jag, jag tycker jag är ödmjuk och snäll och, och, och, och, och social. Mm -hmm. Att jag, jag, jag ser mig själv som en öppen människa. Öppen för, för, för, för det mesta. Jag vill pröva allt. Mm -hmm. Nyfiken också? Ja, ja precis, ja, jag är ja. nyfiken ifall du under den kategorin som... Ja, absolut, jag är nyfiken på saker och ting. Har du någon eh, stor svaghet Jag kan vara lite naiv ibland. Ja? Jag kan... Eh, Hur visar det sig då? Ja, i, ibland kan det gå så långt som att man, man kanske blir livrad. Jobba på det. <laughs> Men ibland, eh, man, man, man vill ju tro människor ja men jag vill, jag vill, en bra, lita, jag vill man inte Jo, man vill lite att är ibland har fått lite för mycket på Nej. men det är så du lär man sig tiden. tiden tror du människan är, är, är ond eller god också en klassisk fråga ja och den här frågan har faktiskt ställts av Maria på på svenska Kyrkans webbsida ja, ja. Men Nej, men tror, jag... tror du det? Eller var... tack Maria för frågan jag tror att människan är god eller ond ja alltså i sin natur på något sätt Ja, jag tror, jag tror att människan är, är god. Det finns så många, många faktorer som får en att göra onda handlingar. Vad som man börjar ha med sjuka är som en att som barn att man, man tycker, alla tycker så här, men då ska jag tycka annorlunda. Och då bara att man gör något annorlunda och då gör man en ond handling. Det kan vara så enkelt. Men jag tror att alla är, att alla är goda. Att man i slutändan sinne så vill man vara god mot sina medmänniskor och, och man vill vara god för sig själv så att man själv mår bra. Och om du, för liksom om människan är god eller ont, det är liksom det har ju inte så mycket med, med, kanske med vardagen att göra, men om du går på stan och det kommer fram en person till dig mm. som är liksom neutralt klädd och har inget speciellt uttryck, han ser, han ser inte arg ut eller inte särskilt glad ut, mm. tänker du... Ja, nu ska vi se vad det här blir, vad roligt. Eller tänker du, nej, vad händer nu? Alltså, tänker du att det är någonting bra på gång eller någonting dåligt på gång? Personen vill dig någonting, förstår du? Det det du inser det med det här. Jag kan, kan låta... Ja, svara med en klyscha. Att, jag, brukar, jag, tänka, jag brukar tänka att en, en främling är bara en vän som du inte har träffat än. Ja, ja fint. Ja. Så ja, jag blir nyfiken. Och ja, jag tror... Alltså, bemöter du på rätt sätt så, då blir det en bra relation. Det, det, det har mycket att göra hur du, hur du bemöter den här människan. Mm. Och ett, ett leende gör jättemycket. Det gör det. Sen så köper jag att man kanske inte orkar göra det alltid. Eh, man, man borde tänka kanske nästa gång utan gör det med ett leende. Men det är större chans att det är en, en trevlig person än risken. Ja. att det är en, ja, ja. Det ska jag säga. Nu hoppar vi lite här. Den här frågan har Lorén fått under SVT chat. Var du duktig i skolan? <laughs> jag eh, om vi ser om vi börjar nu ta skolgången lågstadiet mellanstadiet. Jag var väl lite bu, jag var bus för. Jag spenderade mycket tid i korridoren. jag kunde inte sitta still. Jag var alldeles jag, var inte, jag sprang inte omkring och slogs. Eller så, så. Jag hade bara väldigt svårt att sitta still. Ja. Eh, och det, det sa läraren också. att Det, det finns då, då, så, det nog inget ont i honom. Det, kan, det är på i byxorna. Ja, ja men då, då, får jag, då, då får jag springa av mig i korridoren istället. Eh, jag vet hur sig, hur det gick i lågstadiet. I mellanstadiet, ja, jag hade väl lite svårt att... Om jag inte tyckte att det var intressant så... Så blev det kanske lidande. Vilka grejer tyckte du var intressant? Jag har alltid tyckt att språk har varit väldigt intressant. Eh, något som jag inte tyckte var så intressant var svenska och matematik. Men svenska är ju ett språk. Ja, det är det. Men jag vill det man kallar lära med... moderna språk. Ja, ja. men jag ville lära mig ett nytt språk. Ah, okay, okay. Att lära sig ett nytt språk, det var det som... Det var kul. Eh, matematik, som sagt, det var inte... Det var inte det var inte kul alls Jag engelska och spanska blev det för min del. Gympa var ju alltid kul, såklart. Och så hemkunskapen var ju kul. Det fick man ju vara ett, man var ett roligt gäng då. Det var ju vi. var ju med. Du var ju med. Personer. Jo, naturkunskapen, det var ju kul. Det var intressant. Det var, det var svårt oss. Det är svårt ämne men det var kul inte sant. Nu fick ni inte. Jag tänker på det du sa att det var kul med spanska och engelska, men inte med svenska. Visst är det ändå lite skillnad? Alltså man ska ju lära sig mer av det svenska språket, antar jag på något sätt i, i syftet. Men, men lektionerna är upplagd på ett helt annat sätt. Om man tänker sig en spanska lektion så lär man sig nya ord, det betyder det här, damm är det så här. Mm. Men svenska var mer så här. Nu ska vi läsa den här texten och analysera den. Ja det var inte det här lustfyllda? Nej. Det, det kanske hade kunnat göras på ett annat sätt. Ja, hur? Jag, jag, jag har svårt att se hur det skulle... Ja, nu kan jag inte jag lära planen Nej. om man ska lära sig. Men det är, det är, det är väl en, en, en fördjupning mm. i svenskan. Analysera och... Ja, någonstans är det som är vägen om ska analysera en text. Lära sig nya ord. Mm. Men... Ja, men jag vet inte, det kanske har varit lika likadant om man kom till en avancerad klass i, i till slut i spanska och engelska. Det vet jag ju, för min, min mor har ju eh, skrivit eh, tunga uppsatser på engelska. Hon, ja, jag var ju som gymnasielärare i engelska. Och jag kan tänka mig att det är nog samma som, eh, som svenskan i skolan. Det ja. är ju inte kul. Nej. Det är ju det är tunga grejer. Ja, ju ja, självklart. Har man intresset, så eh, absolut. Men jag tror inte att... Eh, jag vet inte hur långt jag hade låtit intresset eh, gå. Jag vet inte. Jag nu, nu kommer den en fråga som kanske tar eh, ner lite här. <laughs> Väldigt lite. Den här frågan ställde Filip och Fredrik till Zlatan. Aha. En gång med dem. Ja, Vad tror du eh, medellivslängden för en svensk man kommer att vara om hundratusen år? Det låter lörligt, men du kan ändå svara lite på det här. kan vi prata om lite om evolution och sånt. Säkert. Ja, det kan vi det, För det var, det var faktiskt där jag tänkte börja. Att, själv, ja, man, man tror på evolution, vilket jag gör. Uh, ja, samtidigt som jag tror att människan håller på att förstå för sig själv. Här på jorden som man, man får se. Livs... Tror du vi förstör för oss redan nu? Eller? Ja, jag tror vi har redan börjat. Mm. Men, uh, jag, jag har ingen, ingen exakt sida av vad jag står på det här... Uh, det? global uppvärmning men eh, det, det finns väldigt mycket som eh, håller på att förstå vår ena planet så. men om man, om man ska ser som hur vi, eh, hur vi utvecklas så tror jag att vi kommer leva längre i alla fall tusen år ja, det är väldigt lång tid, väldigt ja. lång tid. Ja. Men, men tänker du ibland på liksom? Eh, jag vill, jag vill, du gillar ju att se dokumentärer och sådär om, om roliga djur och sånt tror jag Ibland. du skulle ju kunna kolla på en du skulle kunna fastna framför eh, National Geographic som komodobaranen. Oh, ja, definitivt. Tänker du ibland på, på liksom evolutionen och hur? Ja, det gjorde jag. Tillsammans. Jag, det, jag, ihop? Alltså, jag ja. gjorde det senast här om dagen, men då efter man är klar med, med högskolan och, och så vidare, så har man lärt sig lite kritiskt tänkande eller mer kritiskt tänkande än vad man gjorde innan. Och jag ser ju många det vi har läst om evolutionen så är det, det, det ser väldigt logiskt ut och men vissa saker som ja, man, kan, man kan fråga sig det är väldigt gärna suttit ner med en, med en vad vad det nu kallas någon som, som studerar det mm. antagligen biologi eller något och diskuterar vissa små saker som jag har inte riktigt klura ut själv, men det, det verkar logiskt att vissa överlever på grund av sådan ser ut. Och jag hade velat läsa hela uh, The Origin of Species ja, ja, ja, som ja, ja. Charles Darwin blev lite <laughs> kritiserad för. Jag tänkte, jag tänkte säga att ja, ja, det var ju Dickens där, men det är ju Charles Darwin. <laughs> det ja. det har varit roligt att ha som en gäst i vårt program. någon som kan Darwin, ja. ja. <laughs> Absolut. Han är lite fordun nu betiden här. jag hört. Det någonting som har hänt. Ja, det här är en intressant fråga eftersom du och jag har bott utomlands. Vad är det bästa med Sverige? Den frågan fick Djurgårdens nyförvärv Tiago Carino, Corin, 2006. En, en stor flopp. inte intervjun utan nyförvärvet. <laughs> eh, vad som är bäst med Sverige? Oh. Ja, nu när nu man flyttat hem eh. Så det var det, det man har diskuterat mest. Vad som var de stora skillnaderna var. Det är lite med skatter och sånt. Som, självklart det är högre här. Men vi har alltid fram att man får mer för pengarna. Eller vad man, man får mer för. Det är, det är mer bekvämt att betala skatter. Så, och framförallt om man, ska, om man ska fostra ett barn. Om man, ska, om man, om man har barn helt enkelt. Med, med skola och... Och tandläkare och försäkringar och sånt. Jag bor i Spanien och där fick du verkligen betala allting. Du behöver en fet budget för att. Så det systemet tycker jag fungerar. Är det trygghet? En trygghet. Ja, det systemet. Ja, absolut. Vi kan kalla det trygghet. Men det är lite tråkigt. här också. Det, det kunde ju äta till lite ibland, kan man tycka. Det är en helt annan. Ja, men då får jag ju då jämföra med Spanien en helt annan Barkultur Kultur, till exempel eh, Något så här, jag, jag har tänkt på det senaste När man, jag kollar ju fortfarande på La Liga-matcher Fotboll När de senaste, de sista matcherna Det de de är ju inte som här i, här i Sverige Eller i England När alla matcherna börjar samtidigt De börjar mitt på dagen på lördagen ja. bra Men där kan, ju, där, där kan ju matcher börja då kan köra mitt i veckan nu oftare och då kör de en match i taget och bara första fem och så nästa och så kan sista matchen sluta klockan ja den börjar klockan tio eller nio det är de som får det trött för jobbet om mm. efter det det, det ja, på vissa ställen har du sjestan men ja, men har en vanlig om man jobbar på kontor där mm. har man sjestan då ja vissa det är varmare ja okej. Okay. Men, säg, men är det liksom så här Ja nu är klockan 12 Nu har vi alla gäster Eller tänker man mer Ja men idag känner jag mig lite trött Nu tar jag och vilar lite Ja det har väl oftast inplanerat I alla fall ja, Kontor ja, det, det är svårt men, men många affärer Stänger de? de stänger okay. mitt, på, mitt på dem Några timmar Och så kommer de tillbaka Och så har de öppet sent Ja Det är ju Jag sa det Det var sån det, det är bra på två saker Antingen Att du kör de första timmarna När du fortfarande är lite bakis hem och vilar och så är du piggare på kvällen. Eh, och så är det ju för att ja, det kan vara väldigt varmt mitt på dagen om man blir trött. Och då är det kanske gött om man sitter innan... Ja. Det känns ju härligt. Det gör. Ja, jag ses den. Ja, fin idé. <laughs> nu kommer en till fråga här. Som en version av en fråga som vicepresidentkandidaten Sarah Palin fick 2008. Som hon inte riktigt kunde svara på. Men hur... Hur bygger du, jag har översatt så här. Hur bygger du din världsbild? Alltså, du har ju en bild av hur världen är. Hur, liksom Från vilka källor, alltså personer eller tidningar eller filmer. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Du har ju resten, mm. Liksom du har bott utav här. Men du, du kanske... Ja, ja, då får jag ju... Om jag använder min egna erfarenhet, där börjar man ju. Ja, ta hela kompotten liksom. Så, ja, men, ja, precis. Ja, men det, det är ju den första bilden eh, som jag, jag får där jag har varit. Mm. Eh, och sen... Är det här som gör den här mentala världskartan? Ja, kanske. Så, jag äh, på. Ja, har inte tänkt du kanske inte har gjort det. Ja. Vi, vi gjorde det väldigt intressant. Vad är det? Du börjar och målar hur, hur, hur världskartan ser ut fast från ditt perspektiv. Du, du visar att ja, kanske Sverige är så här stort. Ja, du jajaja. känner till det ja. också. I min för min så är Spanien ungefär ja, lite mindre än hälften. Ja. Så jag bara ser, jag har sett alla delar. Jag har sett... Barcelona och Mallorca ganska mycket så, så man målar det lite mindre men, och så ja, du, du själv står ju i centrum där hur jag målar upp den här bilden eh, vad jag går för, på för tvn ger en media ja, framförallt tvn ger en, en, en bild på nyheterna ja. man ser hur det, hur det ser ut den skapar en väldigt stark bild av Mellanöstern till exempel är en, en väldigt hård bild av Afrika i många delar. Jag Tycker du får du tycker du att man får känslan att världen blir bättre eller sämre? Ibland kan jag få ångest när jag sitter och kollar på nyheterna. Och det, det, blir, det är nästan jobbigt att höra, höra om nya bombningar över Mellanöstern var, varje dag. Ja. Det har Man... Vi är nästa gång du ser vad man själv kan göra, men man kan inte göra så mycket. Nej. Ja, och så hör man ju om andra som har varit på vissa ställen. Min mor har rest ganska mycket. Du har varit i USA. Du har gett mig en bild och ytterligare andra av våra vänner har också bott i USA. Gett mig med andra bilder. Man går mycket på det. Man går på sina egna erfarenheter, och sen så går man på sina vänner de som man litar på mest sina närmsta och sen så de de ställena som de inte berättar om Till exempel, ja, som, som tv om man i väster mellan, mellanöstern, då går man efter tv för det är ingen som har varit där nej. Nej, men nej, var vi har vänner som är därifrån men det var annorlunda när de åkte därifrån mm. och det gäller även för, för, för Öst, östeuropa det är många som är därifrån man, eftersom man inte hör så mycket om det på tv så lyssnar man på deras historier och det var ofta under, ja, det kunde vara under Bosnienkriget. Då får man höra en, en väldigt annorlunda bild. Kommer du ihåg när du grät senast? Uh, ja, det gör jag. Ja. Jag grät när jag såg på Hunger Games. Ja. Jag blev väldigt rör när jag alltså bara dra snabbt till en scen när ni har jag sett den där, den här huvudkaraktären Katniss hon blir vän med en med en liten mörkigad tjej som heter Rue som blir dödad i den här arenan och hon begraver ger ger den här lilla flickan en, en hedersvärd begravning och gör ett tecken mot, mot tvn och det, det, det blev väldigt starkt för mig att ja. Hela, det, det är svårt att förklara du, du har inte sett filmen men hela den lilla tjejen hennes distrikt ser ju detta och, och hälsar tillbaka det, ja, det, det blir en det blir stark känsla man vill ju själv göra det, man vill aldrig begrava någon men bli en, ja, någon sorts hjälte ja. det vill ju alla, alla bli och det här var någon vecka sedan då nu är det... ja det var ovicet lite på nu Yes, och då var det, ja, då var det ja, några dagar in i januari. Mm. Visst är det intressant det här? eller för man kan ju förstå, man kan se något som har hänt på tv, som har hänt på riktigt, och så tänker man fan, det här är ju jävligt hemskt. Mm. I alla fall jag kan göra det, men det börjar jag inte gråta för. Men så kan jag bara eh, någon gång väl se någonting till exempel en film som jag vet, att det här händer inte på riktigt. Men det är mm. det man börjar gråta för. De, de är ju experter på det. Ja. Och ja, är ja. experter på det. Och sen... Hade vi, hade vi inte sett det varje dag på nyheterna så hade det nog varit en annan sak också. Nu har jag en, en, en sista fråga. Som, du som ler. Är, som är storslagen bara. Men den här frågan fick Olof Palma av David Frost, den här journalisten. Hur vill du bli ihågkommen? Oh, jag får hålla fast vid det som jag sa som en, en, en hjälte. Ja. Men ska jag vara realistisk? <laughs> Uh, jag jag vill nu bli ihåg det som jag är någon som, som gjorde rätt för sig som, uh, som, gjorde något, som gjorde precis det som han själv ville Och, uh, och det, det kanske inte spelar någon roll om, om jag lyckades med det Men jag höll fast vid mina principer jag, Inte satt att till går till den gränsen Att man, <laughs> man blir dum och skadade folk runt omkring mm. Men att man ändå höll var en man av sitt ord, så tror jag att man kallade det, att, att jag tog hand om människorna i min närhet, de som betyder mest. Det är nog det viktigaste. Jag behöver inte bli åkommit som någon rik man eller något sånt, utan en man som älskade sin familj och de runt omkring och gjorde det som han tyckte var rätt. Ja, bra svar tycker jag. Fint svar. Vad fint det blev, <laughs> tycker jag faktiskt. Ja, nu ja, grät jag igen. Ja. Nej, det, det får bli punkter Ja, tack så mycket. Alltså var det slut då? Ja, ja det var min sista fråga. Ja, då det här är en då. Ja, tack, det ska vi i hand här. Ska vi byta plats? Ska jag sitta här? Nej, Nej men jag, jag hittar ju fortfarande Carlos. Jag får sitta kvar. Ja, ja, ja. Du ja. kan inte byta så mycket. Nej. Ja, <skratt> Nej det var väldigt kul. Det var ja. faktiskt skitkul kul. är det inte nu då? Nu är det min ja. Och <skratt> jag jag... bra frågor. Jag tycker det. jag tycker det var skitbra frågor. Det blev lite, kanske lite uh, nedstämt eller mina frågor var lite sor inte sorgliga men lite allvarliga. Men. Uh... men det löser jag. Ja. <skratt> jag drar igång okay. Och uh, jag har lite översatt mina frågor men. Uh, du, det är inte alla Nej. Många av dem är på på igen. Inte alla säger det. Första frågan är, den här frågan ställdes till en dödsstämd fånge några dagar innan avrättningen. Vilken är din favoriträtt? <laughs> Va? Ställdes då honom? Ja, det var, det var en här vakterna som frågade. Inte sista måltiden. Ja, ah, ja. Ja. Vilken är som din favoriträtt? Är? Det är en sån där fråga som det känns att man får ofta. Alltså, när man är yngre i alla fall. Vi har aldrig kunnat svara på den. Ja, jag tar... Jag tar... Dag ja. eller någonting. Ja, eller så. Om man spelar ett fotbollslag och det finns en, en här, sida på nätet för laget. Så vi kan ju snygga sig själv. Vi kan favoritmaträtt och billigt livsmått och sådär. Och då skriver du off-rate. Ah, ja, det var ju när du inte intervju då, ja, då intervjuade ju du mig faktiskt. Inte ju då. Ja, men då. Vad, vad, vad, vad. det är i sjätte klass. Då, ja, så här, mint, mintkaka var min favorit. Men favoriträtt, jag vet inte. Jag har ju otroligt. Eh, Eh, barnslig smak när det gäller mat och dryck. För jag eh, är liksom en väldigt outvecklad smak kan man säga. Jag tycker om eh, när det gäller dryck så tycker jag om samma smaka så sött som möjligt. Ja. Och har ju precis jag ganska nyligen lärt mig att dricka vitt vin till exempel. Det tyckte jag var skittekligt väldigt länge. Jag hade väldigt länge problem att dricka eh, kolsyrat vatten. så jag tycker smaka ruttet. Hur nu vatten skulle kunna vara ruttet. Eh, ja, men det gör jag också. Det, det är inte men också. jag tycker inte det längre nu tycker jag jättebra. Ja. Men eh, mat är också så här. Piresav, jag kan ingenting om någon säger buffborgion som vi tydligen något på, på planet. Jag hade ingen aning om vad det var. Jag kände igen ordet men jag hade ingen aning om vad det var. Och jag tyckte inte det var så gott. Men eh, favoriträtt, jag vet inte. Jag skulle faktiskt vilja återgå och säga någonting som jag inte ätit sedan nionde klass. Det var Hönsfrikasé. Eh, What? Som vi fick i, i matsalen, eller bamba som vi säger i Göteborg. Hundsfrikassé, det var någon slags curry och så då hunds. Som jag som kyckling fast när man blir lite äldre. Så <sum> <Som sum> ris nej men det hette se. och jag tror väl en kyckling blir väl en höna på något sätt, jag tror att alla när man äter kyckling så är det alltid en blivande höna man äter ja, när, när det har legat till länge ja men det är ingen av de kycklingarna man äter som hade kunnat bli en tupp jag vet inte, men jag har ingen maträtt. men jag säger den för att jag tyckte det var så himla gott i, i, i grundskolan. Ja, ja jag, jag tycker om taggmat och sånt där, men jag, jag har inget riktigt bra svar på den jag är så oerhört osäfistikad. <laughs> jag, jag, jag godkänner det, det ja. svaret. Till svidare, ja. ja. Men du fick ändå ett svar. Hönsfri jag fick ett svar. Ja, Det ska väl alla lägga på min. Ja. Ni lyssnar då. Nästan om ni ser det på menyn av restaurang så får ni ha mejla också. Jag har aldrig sett det förutom. Ni... Jag kan tänka mig att liksom, de här hönsen är sådana som har använts i kanske tio år för att värpa ägg. Man sitter under dag och natt vet, och, och värp två gånger per dag. Och sen, nej men nu orkar de inte mer. Okej, det gör vi matare. Det blir det nödsfrigens. Ja, men gott var det. Jättegott. <laughs> uh, Okej, okay, ja, tack för svar. Ja, förlåt för det är nej, nej, nej, nej, nej. Tack för tack För svår, säger jag. Uh, så ska vi gå vidare till nästa ja. fråga. Uh, är du nöjd med vad du åstadkommit i ditt liv än så länge? Nej, verkligen Sagt inte. Sagt till, fråga, till uh, Josef Stalin. Var det bara det? <laughs> Vet du vad han svarat? Nej, jag man på. Nej, men jag är verkligen inte nöjd. Det hade ju varit hemskt om är jag är 27. Okay. Jag är inte 27. Nej, jag nu är 27. 27. 27. Nej, sa jag fel. Jag sa jag sa fel på samma sätt som nu en annan gång när jag precis hade fyllt 12 så skulle vi eh, Nu svarade på något helt annat. Först sen ska jag svara på det du sa. Men då så var vi eh, jag med mamma på Intersport för vi skulle köpa skor till mig. Då är precis fyllt 12 som sagt och så frågar den här försäljaren mig ja men nu gammal ler du? jag är 14, så. jag. Och jag liksom var misstag, eller tänkte att jag hade fyllt 14. Är det, topp. det är eh, inte ett år. Nej, precis. År. Jag, jag är 26 och hade man sagt att man var nöjd då så var man ju... Det vore väldigt konstigt. Jag har inte utredat någonting i mitt liv, egentligen. Okej. Okay. Jag lever fortfarande. Så jag har hållit mig vid liv i 26 år. Och eh, jag har haft roligt och sånt där. Ja, det, det är många miljoner som har lyckats med det. Men om du säger så här ja. istället då, var... Vad, vad, har, vad är du mest nöjd med i ditt liv? Jag Fråga jag, till Hitler. Ja. Nej men jag fortsätter på det håller på men jag, är väl, jag tycker väl att jag nu har en i alla fall helt okej okay position att kunna uträtta någonting längre fram, du förstår Ja, det är jag är ja, ja, okay, liksom ja. på 26 år. Skulle man vissa kan ju fucka upp det rätt rejält ja. och inte ha särskilt ljusa framtidsutsikter. Men jag känner att mina framtidsutsikter är ljusa. Ja, du har inte suttit på kåken inte... nej och jag har liksom ett, ett jobb och, och jag har vänner och, och, och sånt där så jag tänker härifrån, det är en perfekt utgångsposition att fortsätta, och liksom bli vuxen på riktigt som jag inte tycker att jag är riktigt än så har du följt planen mm, jag har aldrig haft en plan är, Eller som inte har det Nej. men vad var det, vad var det du hade du måste ha haft någon liten plan eller ja. tror du kanske inte dag för dag men nej. när bestämde du att du skulle bara plugga till exempel ja Alltså du, det, efter gymnasiet det, det var alltid så att jag kände att jag skulle göra det Men jag visste inte till vis, visste inte Vad jag skulle plugga För det, ända fram till Vad blir det nu Är det Tvåan eller trean på gymnasiet Så tänkte jag att fan, jag kommer nog Inte bli världens bästa fotbollsspelare Men jag kanske kommer kunna spela i allsvenskan i alla fall mm. Så det var ju liksom då, då har man ändå en plan På ett sätt att jag att jag ska spela fotboll i ganska många år Och sen förstod jag att det kommer inte gå Det kommer inte hända och då hade jag inget annat stort intresse eller så. Så jag visste inte vad jag ville bli. Men det, det är inte många som vet vad de vill bli kanske på gymnasiet. Men då sen så eh, såg jag en... Eh, jag började väl tänka lite efter gymnasiet vad som hade varit kul i skolan. Och så om jag ihåg någon sån här... gjorde någon typ av reklamanalys tror jag det hette. Man tittade på en, en väldigt gammal annons i någon tidning. Och en, en ny annons med hon, Andy McDowell. Du vet hon som spelar tjej i Fyra bröll med begravning yes. till exempel och det minnes jag att det tyckte jag var roligt och så såg jag en typ som en dokumentär på SVT där några som kallade sig för marknadsförare eller PR-konsulter fick hitta på marknadsföringsplan för hundkött i Sverige och de var ju briljanta tyckte jag och då tänkte jag att sån vill jag bli också och då förstod jag att det kanske var marknadsföring och PR och reklam och sånt där jag ville jobba med och då hade jag en kusin som läste media och kommunikationsvetenskap i Jönköping och det verkar ju vara en utbildning för mig den hade jag faktiskt sökt in vad du menar, jag hade faktiskt sökt in till den De här tankarna jag har nu hade jag nog redan haft Under tredje året i gymnasiet, för jag hade sökt in Så jag kom in på den utbildningen direkt efter gymnasiet Och de ringde till och med upp och sa så här att Ja men hej, jag är student här Och du har kommit in Och kan hjälpa dig med någonting, har du några frågor eller sådär Och då kände jag att jag nog inte ville Att jag nog inte ville börja redan då Så jag sa att jag vet inte så mycket än, så jag har inga frågor än Och så blev det inte av då, men så började jag ett två år senare Eller om jag, ja på något sätt Och jag gjorde också så att jag Tänkte att det kanske är en PR-byrå jag vill jobba på. Så jag mailade till några PR-byråer och sa Hej, jag kanske vill jobba hos er i framtiden. Den här utbildningen för jag på och, och, och börja läsa. Är, är det bra för att kunna jobba hos er någon gång? Och då var det i alla fall någon som svarade och sa Men den är nog, den verkar bra. Och då tänkte jag, men du kör på det. Så det var alltså någon som tog sig tid och gick in och kollade på den här utbildningen? Ja. Eller kanske du redan kände till det man Jag minns att jag vet. fick minst ett svar. Jag kan ha fått fler. ja. Men jag, jag var ju inte så smart att jag liksom underhöll någon slags kontakt med den här. Jag trodde det var en kvinna som svarade. Mm. Det borde jag ha gjort. Ja. Liksom såhär, ja men nu har kommit in och var kul och jag ser här att vi ska ha en eh, taktikperiod och kanske vi kan... Jag kan komma och se. Ja, ja, något sånt gjorde jag inte. Det är ju väldigt... Eh, vi framför. Ja, väl, ja, jag är egentligen ingen det. sån person men jag gjorde det då. Och har är... gjort det några gånger senare också. Ja, men det hade ju nästan varit nästa fråga. Är du en man som visar framfötterna? Då hade jag svarat ja. Men det är jag inte. Men, eh... För dig. Ja. <laughs> men, eh... men du ser inte det själv, så nu. Nej, verkligen inte. Jag är skit... Vad menar man egentligen? Men, men nej, det är jag inte. Ta för sig och sånt där. Ja. Nej. nej, det tycker jag inte. Du tycker inte det? Nej, jag kanske blir bättre på det. Eller mindre dålig på det. Sådär. Men. Om det är en grupp på fem... Till, till exempel att ska lösa den här uppgiften vad fan är ni att bygga ett litet trähus i glasspinnar jo kanske i och för sig mm. jag tror att jo men så här. jo men det jag har problem med, jag har alltid haft problem med det är ju folk, jag, jag sätter eh, vissa andra människor som jag tänker är smartare än mig jag sätter dem så himla högt över mig själv så gentemot sådana personer skulle det nog vara svårt att visa framför de den eh, historiskt sett, alltså min egen historia men är då en, en samling av gelikare som man kan säga det skulle det kunna vara i ditt, i ditt exempel där, då skulle jag såklart göra det. Och jag tror också att en styrka jag har är att jag det, det jag gör, försöker göra bra. Så kanske alla säger för sig om det de gör. Men det finns ju personer som bara gör saker lite halvhjärtat där. Ja. Vissa saker gör väl också halvhjärtat, men jag tycker ändå när det är någonting som är roligt så så gör jag det. Ja men du är duktig på att ta tag i och lägga ner tid och sånt där tror jag. Jag tror, jag, jag tror att du beskriver någon en person som visar framfötterna. Ja, det kanske det. jag kanske gjorde <laughs> det? det. Jag visar inte framfötterna, men jag gör allt det här som betyder att visa <laughs> Precis. Vill visa om, om vill. Nu, nu kanske det krossas lite glas hos dig. Det, jag hoppas det. Ja. Jag visar framfötterna en gång på mitt förra jobb för då, då ringde en person från en det var på en pb i Stockholm och då ringde den här personen från Resumé som är som en branschtidning, och skriver om reklam och sånt där. Mm. Och, för, och ringde till min telefon och frågade: Är Magnus där? Det fanns en annan kille på jobbet som hette Magnus. Och så sa jag: Nej, när du har kommit till min telefon: ja, Vad gäller det eller någonting? Och då sa han: att Ja, jo, men jag söker någon Magnus här. Och för han om han skulle kunna skriva en topp. Vad var det? En hiss. Vad var det nu? Topp tre eller hiss- eller disslista, mm -hmm. alltså någonting från veckan som hade varit bra och något som hade varit dåligt så sa ja men det kan jag göra mm. det, det, det, det löser jag och, och så blev det då att jag fick se vad det här Jaha. och jag gjorde faktiskt en fjoling jag, jag, jag berättade jag berättar för dig nu men jag sa att personen som ringde sa ett namn som ingen hette på kontoret men han hade ju faktiskt frågat <laughs> efter ett namn på någon som var på kontoret <laughs> mm. så det är första gången jag erkänner det nu och då tog jag Det var ju faktiskt att ta för sig ganska mycket. Det är ju faktiskt att ta för sig ganska mycket. Det... Och använda armbågarna. Ja, och, och, det, exakt, och det är väldigt olikt mig. Men sen, det uppskattades inte heller riktigt märkt. Sen eh, av min chef. Men det spelar ingen roll. Jag, jag tyckte det var bra uppvakt som mig. Det är samma här. Ja. Jag, jag, jag gillar det. Jag, jag tycker att du gjorde det helt rätt. Ja. <laughs> jag De ska använda då. mer. Ja, jag tycker du, ja. du, du ska göra det. Det kommer bli intressant Vi vet... Uh, när vi säljer detta så har du redan börjat Britney. Ja, precis. Ja. Och ja, vi kommer följa utvecklingen. Vi kommer följa utvecklingen. Absolut. Eh, då jag, eh, det här är en fråga som eh, ställdes till Lance Armstrong av Oprah. Eh, vad tycker du om doping? Drogen. Ja, ja men det är... Jag hade ja, det. Det var ganska nyligen jag förstod att man kunde tycka olika saker om doping. Eller förstår jag att typ Ben Johnson tycker något om doping. jag han tycker tydligen att det är bra. Men, ja. men, men, att, nej, men att det finns folk som tycker att man ska släppa det fritt och sådär, det är helt bänkt ju. Ja, det skulle vara min förfråga. För ja, det finns en grupp eh, idrottare och ja, andra också som tycker att eh, dopingen ska tillåtas för att vi ska kunna se vad människan verkligen är kapabel till. Ja. Med alla hjälpmedel som finns. Eh, vilket är helt sjukt. Ja, men nu kommer vi in på min nyfikenhet. Ja. Jag hade börjat veta, självklart. Men eh, jag tror att det är ju fuckat upp så mycket människor. Så. Ja. Det hade, nej, jag tror att alla människor reagerar alla olika på på bola, och Så jag tänker på främst då. när vi snäckar prestations. För jag såg en dokumentär om det där. Och då var det någon, jag vet inte var han sitter idag, men han har liksom tänkt mycket och skrivit mycket om doping och sådär. Och nu har anammat hans åsikter helt där. För han liksom resonerar kring det här om man då skulle släppa det fritt. Och vad skulle det egentligen innebära då? På något sätt så skulle det ändå finnas restriktioner. Man skulle ju inte få så att Du vill ha en son som ska bli snabb, så kan ju inte du det första du gör. När han funkar in massa steorider och Det skulle ju inte vara tillåtet, eller hur? Och det finns ju såklart många mer saker som inte är lika extrema som inte heller skulle vara tillåtna. Man skulle ju inte få... Eh, jag vet inte, operera in andras muskler och sådana saker som, som skulle vara hälsofarliga för den som, som då dopas sig på det sättet. Det skulle ju förmodligen... Fort, det skulle inte vara tillåtet. Så då skulle man fortfarande ha en gräns. Men det man gör då, att man flyttar den gränsen långt fram, om man får nu kalla det fram eller bak om man nu tänker en massa moralisk mening... Mm -hmm. Och det innebär ju att självklart kommer det finnas folk som bryter även den gränsen. Yeah. Och det man också gör är att alla som idag inte ägnar sig åt doping. Som jag tror de allra flesta ändå. Jag tror de flesta dopar sig ju inte. Men för att kunna fortsätta med sin idrott så måste de börja ta massa preparat som just nu klassas som doping. Mm. För alla idag ligger ju precis på den tillåtna gränsen. Och tar liksom här kosttillskott och vitaminer och tränar. Om helt plötsligt massa fler grejer blir tillåtna. Då kommer ju alla tvingas göra det. Även om man inte vill. Så då har helt jättemånga tvingats dopa sig eller det skulle inte kallas doping då och nej. några eh, går över en gräns och ser ut som liksom djur eller beter sig som djur kan. Ja, ja, mm. det kanske inte syns på alla men då kanske man ser, då kanske man ser vilka som har dopat sig innan ja, de utvecklas <laughs> De har fyra ben och sånt där nej, nej, De utvecklas, <laughs> utvecklas inte mer när alla andra kommer i kapp så att, Ja, det menar jag så ja, Han är ju skitdåplig Han har alltid han har dopad <laughs> Det är så att doping inte byter på honom när han har varit hela tiden <laughs> ja det var roligt ja. <söks> <laughs> okay, ja, men det, det, det är ju kul att veta Att ha en sund inställning ja. doping eh, eh, Men du har också Slash droger, droger ja. ja. Din drogpolitik Din drogpolitik, oj. oj Jag vet inte men jag tänker att Ja Vad man brukar prata om kanske Eller vad det, är det första jag tänker på Det är ju att det finns olika klasser utav det Jag äh. eh, snackar tunga som heroin, kokainer, jag kan, jag kan inte alla klasserna, så, ja, men såg vi ja. kanske som eh, Mary Joanna ja. och Hash eh, som kanske ses som mer gatewaydroger. Ja. Om man skulle vara... go! Ja, ja men jag tänkte, <laughs> <laughs> Alkohol är ju såklart en drog som vi tillåtet av så här, kulturella och historiska skäl. Ja. Och det är väl jättebra för det är jättekul att dricka och det kommer ju mycket gott med det. Ja, ja. Men, men jag tror att alkohol det konsumeras ju mer än mariana och sånt där men, och det står ju också för orodet mycket mer skit ju. Så, tänk alla som så här, och sånt jag kan tänka mig att de ganska ofta är fulla. Ja. När folk, ja, jag vet inte så, så det ställer ju till med mycket skit. Jag tror ju inte att Mariana alls skulle ställa till med lika mycket skit om det var tillåtet. Nej, jag tror, det tror jag inte. Det. Och jag har hört några jag, jag, jag vet inte vad som skulle bli bättre heller av att man om man nu skulle tillåta de här lättare drogerna. Någon som sa någonting var att nu finns det ju bara då en, en drog att, som är tillåten om man vill droga sig själv lite och det är då att dricka. Och vissa människor blir ju mm. ganska aggressiva av att dricka. Mm. Det, om Mariana hade varit tillåtet så hade de haft ett alternativ. och jag har förstått att de flesta inte aggressiva och att röka det då. Om det som jag sa nu är ett är ett skäl för att tillåta det eller det vet jag inte. I USA känns det ju som att det går att det hållet att det blir mer fler stater ja, att det blir tillåtet och så här. Jag, jag fattar inte att vi har de strömningarna i Sverige. Men det vore inte konstigt om vi hade de strömningarna. Jag vet inte. Jag, jag skulle ju själv faktiskt. Jag har ju inte testat. Jag har inte ens testat att röka och nyss. Det skulle jag inte vilja heller, men jag skulle nog någon gång vilja testa att röka på så alltså. Det skulle vara kul att se. Blir, mm. Sen kan ju inte jag hur man gör. Och det här är ju det mest. Eh, hur man gör. nej men jag kan inte röka Ja. Oh, Okej. Okay. För, för det finns ju en klassisk så här, Bill Clinton när han skulle bli president så fick han frågan om han hade testat Mariana och då sa han ja men but I didn't inhale alltså han tog inte hasploss. Nej. och då tyckte alla oh, vilken jävla lugnare det är klart han gjorde hans egen förklaring om man läser hans bok är att det är faktiskt sant för han hade aldrig rökt någonting, så han visste inte hur man gjorde. Det är ju svårt att ta halsblåss om, om man inte har rökt innan. Ja, så det kan mycket väl stämma. Och det hade ju varit jag också då, att han har liksom lite rök i munnen. Och då tror jag inte att det spelar någon roll ifall det, vilken typ av rök det är. Men det hade, varit, det hade varit kul att testa. Man kan ju köpa såna kakor och sånt där. Exakt, det skulle jag det jättegärna vilja göra. Ja, det får, det får vi ta om vi är i Amsterdam. Och... Ja, men jag vill Varför? gärna göra låt, det. Du... Jo, men det vill jag faktiskt göra. Space cake. Ja, Jag tror inte att det kommer att förstöra mig på något sätt. Nej, det trodde jag heller. Jag tror att det, det, man... Gör man under kontrollerade former. Ja. Så. så det är jag tror att... Det är... Dock samma resonemang som alla tror att de är en bättre bilförare än i Jag kan ju köra bra, men alla andra... Men ja, Det är nästa äh... fråga. Är du bra bilförare full? Nej. <laughs> <laughs> Nej, det det, det, det är ju jag, ja. inte alls nästa fråga <laughs> e, det här var jätteroligt, vi fortsätter lite till va? ja, ja men vill du fortsätta på droget? Så... nej, men den annan är i fråga fortsätta ja. nej, nästa, nästa del i den här intervjun kallar jag arbetsintervjun ja. eller de här frågorna kommer från arbetsintervjun och det är lite kortare svar ja. men, men då ska ni lyssna komma ihåg att det här är från en arbetsintervju. Första frågan. Vilken är din favoritdryck? Mm, det är nog... Uh, Red Bull är det, eller det. Det inte vara Red Bull men den typen av energidryck. Som ju finns i en massa olika... Säga, uh, ja, olika tillverkare. Är om man ska börja jobba på Coca-Cola då? Eller? Ingen aning. Jag tror, alla de här frågorna var för att, för att få fram uh, någon sorts resonemang. Visa kreativitet okay, okay. och tänka Då ja. Tror jag, men vi ser bara korken. Varför är brunnslock runda? Ja. Det här lärde jag mig för några månader sedan. Oj, det, finns, alltså ett det finns ett riktigt svar? Uh, alltså det, det blir väl... om man. Nej, ja, men så här, de sticker ju för sig inte upp. Visa kreativitet. Ja, men så jag tänker. tänker, om de skulle sticka upp lite och va, två centimeter ovanför asfaltsytan alltså, då skulle det bli spetsigt ifall de var fyrkantiga. I någon runda så är det liksom mjukare mot däck och sånt där. Det kanske är lättare att komma nej, ja, lite, kreativ, lite kreativ här. Jag kreativiteten så länge. Varför är de runda? Det är, det är ju inte lätt. Ja, jo, det är också lättare att lägga på dem. Det funkar ju 360 grader då. Det är också en bra anledning Ja, men det är inte rätt anledning det är inte helt är... rätt anledning Oj, det vilken rolig fråga <laughs> uh, Varför har du det där? jag vet inte ja. Det, ja, det var de två bästa, mina bästa gissningar där Och det var absolut kvalificerade för jobbet Grattis uh, <laughs> nej, uh, det, det, var, förstå, det rätta svaret är Att när, när det är runt Så går det inte att tappa i det Om du skulle tappa det Aha. Alltså ja. det tar ner lägga på redan så Även fall det tippar över så går det inte i. Om du har ett fyrkantigt och du ja. tippar den och vrider den det lite det. då faller ja. den ja. rätt ner. Aha, ah, smart. Så, ja, något, de de något, har du höga någon om de här människorna som jobbar där då. <laughs> <laughs> ja, äh, om du kunde byta plats Om du ja. kunde byta plats med någon, vem som helst. Ja. En vecka, vem skulle det vara? Ja. Barack Obama. Oh yes. ja, det hade varit jävligt kul faktiskt Men eh, sen är frågan om jag då skulle eh, Få hans Intellekt och sånt där Jag hade ju fuckat upp det rejält <laughs> men, <laughs> men, eh, men ibland kan jag tänka så här också Att personen som är allra högst upp Alltså, med, alltså högsta chef någonstans mm -hmm. Behövs mm. minst Och de som är längst ner Behövs mest För, eller, ja, för det är de som gör sakerna ja, Ibland tänker jag vad skulle hända om nu, nu menar inte jag att städare är längst ner på någon slags... Ja, men, men ta några som exempel. Om, mm. om alla städare stannade hemma från jobbet i vecka. Mm. Jävla vad alla hade märkt det. Men om alla som är högst upp i sin organisation stannar hemma en vecka. Mm. Jag vet inte hur mycket det hade Det hade klart att det hade märkt. Men, ja. jo, jo, men det, det är väl... Så, så, så kanske hade det inte spelat så stor roll om det var jag som var president. Ja, men det, är, det, är, det, är, det är väl ändå en sån... Man kanske mest skämtar om det. Men man, man sätter mest korkar kanske där, min skada ja. om någon har jobbat på samma företag i så jävla länge sedan de har stigit i rollen, så alltså, med jävligt korkar, ja. man var tvungen att promota dem ja men vi sätter dem i min skada, själv ja. eller så när vi var små och spelade men då får man vara anfallare alltså inte att alla som är anfallade var sämst men om man var sämst då fick man vara anfallare ja då fick man vara ofta för att det var min skada där ja, jag, jag fick ju vara det när, när... <laughs> min sista turné ja men då, då, då, då, ja men då hade vi faktiskt tagit på att spela i ja, från fem till ja, det var ju över tio år mm. <laughs> då, fick, då fick jag vara jag har varit hela livet då fick jag ta din tröja Just det. och gjorde mål det, det har inte gjort många mål Nej. <laughs> jag, jag gjorde, spelade lite fotboll nu igen och så innan jul här så hade vi träning i Gunnarshallen heter den, en ganska stor inomhushall med konstgräs, jävligt dåligt konstgräs förut, och bollen studsar och det är inte bra, men så gjorde jag spelade vi emot varandra hela tiden, 5 mot 5 eller 6-6 eller vad, så gjorde jag mål jag hade väldigt sällan mål så tänkte jag, fan, fan vad härligt att göra mål den här känslan känner jag inte alls igen så gick det några minuter, kanske 20 minuter sen så råkade jag göra ett självmål, tänkte jag, fan det här var inte kul men den här känslan känner jag ju igen <laughs> men, men åter det du att ja precis, man ber om ursäkt och skrattar åt det men, men, jo men Obama Jag är fascinerad av Barack Obama Jag älskar honom Och jag är också väldigt fascinerad av liksom, Amerikansk politik Och jag älskar filmer och tv-serier Om det är en amerikansk president med för Till exempel så följde jag den här Jäkla serien Scandal Som är fruktansvärt dålig mm. Ganska länge enbart bara för att det finns en Amerikansk president som är med mm. Nu har jag slutat följa den Men, men däremot så och min favoritserie som jag har nämnt massa gånger är ju The West Wing. West wing eh, Martin Sheen är ju president där. Sen finns det ju en, en tv-serie som heter eh, Commander-in-Chief. Där Glenn Close var president. Det genomskådde jag utan att se den och såg att det var skit. Liksom. Så den har inte <laughs> Så du är inte tar henne skit? Nej, nah, men är ja. verkar skit. Jaha. Ja. <laughs> så det är inte sett. Vad ja, var Så du lite en uh, star crush på Obama? Eller? Ja, verkligen. Samt han... som jag har hört att han är den mest arroganta person man kan träffa. Jag också har också hört det. Var det jag som sa det kanske? Ja, <laughs> ja, nej, nej, det var inte du. Eh, jag har också hört det. men Jag väger att tro på det för jag, ja. jag tycker han var en jävlig Jag tror om man är på hans nivå då är han skön. Men om mm. jag skulle komma där, hej, kan inte vi snacka lite? Klart som fan ska vara arrogant då. Och... Ja, nej, det, det är bra. Jag, jag, jag, gillar, jag gillar resonemanget ja. med chefer och, och städerna är borta. <laughs> Eller om de väljer att ta tåget hem själv. Bara. <laughs> Vi går på nästa fråga. Om Hollywood gjorde en film om dig. Ja. Vem skulle spela dig? Oj. Vem skulle spela mig då? Um, um, um, um. Någon som jag tycker om då kanske? Sandra Bullock. <laughs> Sandra Bullock. Jag tänkte vara ja, var första. illa okay. lärare? Eller jag tänkte vara första kvinna som ah. skulle spela. Att jag gick dit, det säger nog mest om mig. Men det hade varit kul om det var en kille han spelade mig. Vad, vad hette hon som spelade? Vad hette han det där sången? Fredrik Kersh. Nej, förlåt. Bob Dylan. Fan, då kom jag inte på henne som. Åh, oh, fransnämnare. Det var inte jag utan det var hon som är lika det, Men den som skulle spela mig, men kanske han. Joel man? Nej, nej Och, eh, oh, vad heter han? Ryan Gosling skulle spela mig Ja, det var ju roligt ja, Det var <laughs> det Ryan Gosling Ja, som ett skärmtroll du är Ja Jo, men han skulle nog få spela med. Sen måste det vara någon barnskådespelare ja. men du, oh. Och jag tycker ju, det var ju Hollywood skulle ju göra filmen, sa du ah. Och det finns ju så jävla många bra Det finns ju många bra barnskådespelare i USA Han från ensam hemma Mac ah, ja. Julien ja, ja. ja Men jo, men han är gammal nu. Ja ja. Men i Sverige så finns det ju inga bra skådespelare som är barn nästan. De är alltid dåliga. Ja, hade fått ta ha Charlon. Hon var ju sig bra. De hade bra skådespelare till att sälja filmerna eller hade de det. Jag uppfattar den som bra trovärdiga då, trovärdigare då. var väl lite bra. Han Va? Hon var ju snygg men hon var hon inte, var var inte bra. Hon var inte barn heller. Nej men vi pratar ju svenska skådespelare. <laughs> men som en barn. Alltså, svenska barnskådespelare är alltid dåliga. Ja, jag tycker några lyckas. med barna i Bullerbyn och... Ja, de kan blåsa kan vara undantagen då. Ja. Men hur är det med Nys? Nej, jag är inte ser bra. Nej. jag vet inte. Men Ryan Gosling skulle spela nutid och framtida mig. Nutid och framtida dig. Ja. Men han skulle spela mig För jag är ju med i den ja, filmen. Ja, det vet och du vet vem det är Antonio Bandera. Nej, oh, Nej, det faktiskt. Pennisjo del Taro. Nej, det skulle Klinik. faktiskt vara så att jag hade fått kalla in. Det hade blivit som en liten audition mellan två. Det är Jim Carrey eller Johnny Knoxville. Så <laughs> du är ju lik på den Du är lik på den två. Faktiskt. Jag tror det har blivit Johnny Knoxville, alltså. Jag hade, jag hade gillat det. Jag har ja. varit jag var väldigt ärrad spelare av Johnny Max. <laughs> faktiskt. Och sen ska vi se, andra i vår eh, umgängeskrets. Eh, vad heter han nu då? Tjocken får bli spelad av... Eh, yeah, Danny DeVito. Ja. <laughs> eh, och sen så har vi ju... Ah, jag vet inte mer. Jag... Ah, det... Carla kanske. Seth Rogen kanske hade fått spela. Han cool. är alldeles för rolig. Men Han är ju han han rolig på, på något konstigt sätt. Ja, ah, det är, är sant. Ah. det i och för väldigt konstigt sätt. Och sen har vi då Kate Beckinsayens Kate Beckinsale som får spela min klickvän. Som jag inte har någon så att det är inte en helt... Ja. Men nej, eh, ja. Okej, okay, ja. Jag, jag, jag försvinner där. Men som ja. ska spela i kretsen. Jättebra. Eh, Brian Gosling och Tommy Knoxville. Ja. På mig. Yes. Yes. Jag gillar det. <laughs> um, och, sista sista arbetsnytt. Nu, nu hänger allt på den här. Jag vill inte. Vad gör dig förbannad? Oj. Jag blir förbannad ganska sällan tror jag. Det har inte besökt mig Var Vad gör du <laughs> ehm. Alltså jag tycker när folk jag vet inte. alltså När man bara kan när det är någon som gör någonting som bara är för att jävlas, liksom. Jag, till exempel när sönderslagna är ute på busskuror. Jag, jag tycker att det jag, jag skulle vilja klassa det som en ond handling faktiskt. För det finns inget försvar överhuvudtaget för det. Sånt är jag är förbannad. Jag blir inte lika förbannad om, man, om jag, skulle, jag har aldrig haft bråk men det kan säkert hända någon gång och någon som slår mig då det är inte samma grej för det kan ha funnits en det finns en anledning, man var arg på varandra. så här. Men vad säger man är arg annars? Jag tycker intolerans är, är något som jag är för att då är det, alltid, det bygger på någon slags väldig egoism. för att Då tänker man ofta de personerna tycker liksom att alla har frihet att välja samma sak som jag. Man tycker att man, man själv sätter man ju då som någon slags modell och så folk som inte tycker på samma sätt eller vill göra samma val ska inte få göra det eller ska få höra att det är skit i alla fall. Och det är fruktansvärt egocentrerat eh, Tycker jag. En väldig ena väldigt konversation Ja men liksom de kommer krossa dem och inte. Ja men man, man tycker ju, ja jag vet inte. Och sen så Jo men det är nog är. Och sen så men sen, var det som vad heter den här skådespelaren som, som är britt och komiker och har långt hår? vad heter han nu? Långt hår Och är med i den här ja uh, Sarah Marshall filmen. Ja. Oh. vet du vad jag menar va? Han sa i alla fall någonting i en intervju. Och han sa att att, att vara tolerant innebär att man även är tolerant mot dem som inte är det. Och det tyckte jag var ganska... Man, man höjer sig liksom över dem. Det gör man ju glad då. Ja, ja men det, det är väl ett annat. Och liksom vad är det för konstigt ord egentligen? att Tolerera att andra gör andra val än själv. Det är ju jättekonstigt. Det är ett konstigt ord att det finns. Vad finns det att tolerera du måste... i de flesta grejer? Det, här, det måste nog bara betyda att det inte sjunker till deras nivå ja. men ja, jag förstår lite resonemang är liksom om, om du eller någon annan säger ja men jag vill jag blir bara kär och tänder bara på killar och liksom det finns ju egentligen ingenting för mig att tänka okej okay, det tolererar jag vadå tol jag har inte rätt att tänka den tanken för jag menar, det finns ju ingenting att tolerera jag ja, jag förstår vad du menar. Ja. Det är, jag vet inte riktigt, jag har inte färdigt tänkt där. Men det är ju... nej, nej. Ja, det är att att är tänka det. så egentligen. Ja, det tolererar jag. Det är ju att det där var knäppt, men det är okej. Okay. Man, man ska komma bort det här, det där är knäppt, grejen. Ja, ja jag vet inte. men det tolerans, Intolerans och onda handlingar, såsom slås sönder fönstret buskuror, det är jag mig Så jag blir också arg på små grejer. Ja, men när var du senast förbannad? Eh, ska vi se här. Nu har vi precis kommit hem från en lång resa i okay, Thailand. Ja. Var jag förbannad denna gång? Jo, det blev förbannat förbannad när jag och vår andra vän eh, som vi kallar för Carla, eller Fopin vi redde på elefant ihop. Och så den här killen vi satt på något konstigt sätt och den som ryttaren eller liksom föraren av elefanten satt på elefantens huvud och mitt i själva färden så vänder han sig om och drar fram ett skrin och vill sälja jävla ett eld. till oss. Ja, du blev förbannad. Men visst. Fick han höra det <laughs> eller var du tolerant? Nej, men eh, vår kompis sa bestämt no till honom. Väldigt bestämt. Du tolererar Jag blev lite förbannad. <laughs> jag vet inte. Du är väldigt sällan förbannad. Ja, men nu ska, ska du tolerera det. Ja. Så <laughs> du ska det, nu. Ja, nej, men det. Ja, men det lärde vi oss att det var sätt att hantera det. Bestämt, ja. nej. Um, min sambo köpte det. Ja, jag kom på det nu och det får jag inte Jag tyckte ändå att det... ja, nej, men jag, jag, får, jag får ge det till den eh, våran eh, våran elefantryttare. Ja. Han var jävligt trevlig, han byggde upp det och vi som många gånger i Italien det var inga direkta pengar att prata om kanske. Nej. Och, han, han var vore en svagpunkt. Det går till mat till, till elefanten. Men det kom men, men kom också från elefanten. <går> <går> ja, ja. <går> nej jag är vi, vi vi tänkte jag tro, tro, tro att, att det var hälften men så men det är inte jag så, nej. Nej. Men, um, okay. jag blev inte förbannad då egentligen det också jag blev förbannad kanske för sällan men skitter det, det bra bli på är det ja nej, absolut absolut ja, jag ska stoppa till för längre ja jag känner dig bättre ja känner du mig bättre? jag känner dig lite bättre faktiskt då då anser jag att du har lyckats ja, tycker jag tycker också Tack. Ja, tack. tack du och så så Vi <laughs>